Розділ 22. Протягом кількох наступних тижнів Лара три чи чотири рази літала разом із Келером до Атланти. Потрібно було оглянути майданчики в Енслі парку та Данвуді. «Уточни розцінки по Данвуду», – сказала вона Говарду, – «там можна посавити добрий кондомінімум». Після Атланти на них чекав новий Орлеан. Два дні Лара вивчала центр ділового життя міста, а потім добу провела на березі озера Пончартрейн. Обидві ділянки їй сподобалися. Через день після повернення до кабінету увійшов Келлер. «Погані новини з Атланти, Лара. Що таке? Нас випередили. Але як? Хто? Адже торгів не призначали. Знаю». Очевидно, стався витік інформації. Лара знизала плечима. Начхати. Не можна постійно залишатися лідером. Однак далі було ще гірше. Ближче до вечора Говард потривожив її вдруге. Угода по Панчартрейну теж звалилася. Через тиждень вони побували в Сіетлі. Детально ознайомилися з островами Мерсер і Кірткленд. Останній зацікавив Лару. І вже в Нью-Йорку вона вирішила. Займися, Говард. «Схоже, Кіркленд обіцяє удачу. Ти маєш рацію. Минула доба». Вислухавши звіти керівників відділів, Лара повернулася до Келлера. «Заявку на Кіркленд оформлено? Ми вже запізнилися». Вона прикусила губу. «Так. Ось що, Говард. Постарайся з'ясувати, хто взяв нас на мушку. З'ясування зайняли у Келлера 24 години». Стів Мерченсон. Отже, всі ці угоди тепер його так, нічого не скажеш. У когось із наших співробітників глибока глотка. Так, Лара посміхнулася і в середу вранці доручила приватному детективному агентству покопатись у минулому своїх підлеглих. Очікуваного успіху ця затія не принесла. Наскільки ми можемо судити, міска Мерон? Усі ваші люди є абсолютно чистими. Жучків немає ні в телефонах, ні в офісах. Тупик. Збіги? Лара не вірила у збіги. 68-поверхова житлова вежа в Квінці була вже наполовину закінчена, і Лара запросила інвесторів подивитися на виконану роботу. Відповідно, до динопоружних законів попиту – Чим вище розташовується квартира, тим дорожче вона коштує. З 68 поверхів вежі для житла було призначено лише 57. Цьому трюку навчив Лару Пол Мартін. «Так роблять усі», – сказав він і засміявся. «Тобі залишається лише правильно розпорядитись ліфтами. Як саме?» «Дуже просто. Одна група ліфтів обслуговує поверхи з 1 по 24, – інша з 34 до 68 жодна Жодної хитрощі. Задля того, щоб уникнути незліченних сутичок із профспілками, до штату будівельних робітників, а отже і до платіжних відомостей, включали не менше десятка привидів. Заробітна плата виписувалась директору служби техніки безпеки, координатору відділу технічного контролю, старшому інспектору групи доставки та ще півдюжені носіїв не менш гучних титулів. Спочатку Лара дивувалася. «Не скупися», – порадив Пол, – «такі витрати цілком виправдані. Де ціна, яку платять за те, щоб тобі не ставили ціпки в колеса?» Говард Келлер жив у скромній холостяцькій квартирі на Вашингтон-Свер. Зайшовши до нього якось увечері, Лара пройшлася трьома невеликими кімнатами і сказала – «Відчуття, що потрапила в мишоловку, Говард. Тобі терміново потрібне інше житло». Під її натиском Келлер перебрався до кондомініуму. За кілька днів обидва допізна засиділися в офісі. Коли зі справами вдалося покінчити, йшла вже перша година ночі. «Ти нагадуєш мерця», – окинувши Говарда, уважним поглядом промовила Лара. «Давай по будинках». «Чудова ідея». Келлер широко позіхнув. «Вранці побачимось. Можеш не поспішати?» Сівши за керму, він торкнувся машини з місця. У голові ліниво крутилися думки про останню угоду, про те, як грамотно Лара її уклала. «Чорт забирай, працювати з таким босом – одне задоволення. Щоправда, ретельно перемішане з досадою. Десь у глибині душі Келлер ще сподівався на диво. «Говард, любий! Я була сліпа! Мені не потрібен ні Пол, ні Філіп Адлер! Я люблю тебе! Одного тебе! Балван!» Келлер піднявся на свій поверх, засунув у замкову щілину ключ. Дивно, але ключ не хотів ходити. Нова спроба закінчилася так само безуспішно. Несподівано двері відчинилися. На порозі стояв чоловік. «Чим, на вашу думку, ви зараз зайняті?» Говард розгубився. «Я, «Я тут живу. Як же?» «Але у мозку щось клацнуло. Ради Богу!» Заякаючись видавив він. П «Простіть, нещодавно я жив». Але двері вже зі стуком зачинили. «Диявол, як я міг забути?» Перетрудився, перетрудився. Лара вела переговори з підрядниками, коли стриманою трелю дав про себе знати її власний телефон. «Ти весь час зайнята, дівчинко, мені без тебе дуже самотньо. Доводиться багато роз'їжджати, Пол. Вона не змогла змусити себе сказати, що скучила. «Давай сьогодні пообідаємо разом», – ужаліла Домка, «адже він стільки для мене зробив. Буду рада завдати йому болю». «За що?» «Вони сиділи в китайському ресторанчику «Містер Джоу». «Ти чарівна», – сказав Пол. «Щоб не відбувалося довкола, ти завжди на висоті». «Як справи у Ріно?» «Ідуть, і непогано». Хвилин 15 Лара з ентузіазмом ділилася новинами з Ріно. «Ще кілька місяців, і відкриємося. Чоловік і жінка, що сиділи за столиком від них, – Піднялися і попрямували до виходу. Спина відвідувача здалася Ларі чимось знайомим. Коли джентльмен трохи повернув голову, удалося розглянути його профіль. Стів Мерченсон. Його супутниця розкрила сумочку, витягнула губну помаду. «Гертруда Мікс!» «Ось воно», – тихо сказала Лара. «Щось не так?» – неспокійно спитав полк. «Ні-ні, не звертаю уваги». Вона почала натхненно описувати майбутні інтер'єри готелю в Ріно. Повернувшись в офіс, Лара викликала Говарда Келлера. «Пам'ятаєш ділянку у Фініксі, яку ми дивилися два місяці тому?» «Так, ми відмовилися від неї. Ти вважала її діркою». «Я передумала». Вона натиснула важіль інтеркому. «Гертрудо, зайдіть до мене». «Так, міс Камерон». Стукаючи каблучками, до кабінету ступила секретарка. Надішліть пам'ятну записку братам Берон у Фінікс», – Гертруда приготувалася писати. «Джентльмени, я переглянула свої рішення щодо ділянки Скотсдейла і готова підписати контракт негайно», – диктувала Лара. «Думаю, незабаром ця власність виправдає вкрадені в неї гроші». Келлер нічого не розумів. «Уточніть, чи не змінилася ціна? З найкращими побажаннями!» «Гертрудо, ви записали?» «Так, міська Камерон, це все?» «Це все!» Провівши секретарку поглядом, Говард повернувся до Лари. «Ти можеш пояснити, що відбувається?» «Наші експерти все проаналізували. Ділянка марна. Якщо твоя, заспокойся!» «Угоди не буде. Тоді навіщо?» «Якщо моя здогада, мої здогади вірні, угоду укладе Стів Мерченсон. Сьогодні він обідав із Гертрудою». Очі Келлера стали порожніми. «Побий мене, Господь!» «Почекай пару днів, а потім зв'яжися з братами». Через два дні Говард з тріумфальною посмішкою увійшов до її кабінету. «Ти потрапила у точку». Мерченсон закофнув наживку та перетворився на законного власника «п'ятдесяти акрів нікому непотрібної землі». Лара викликала до себе Гартруду Мікс. «Ви звільнені?» Очі секретарки округлилися. «Звільнена? За що? Мені не подобається суспільство, в якому ви буваєте. Сіву Мерченсону можете передати». Обличчя Гартруди посіріло. Але я... Двері відчиняються на себе. Далі вас проводять. О півночі Лара подзвонила Максу, водієві. «Підганяй машину до входу, будь ласка». «Так, місь Камерон». Коли вона спустилася вниз, двигун автомобіля ледве чутно попирхував. «Куди їдемо, місь Камерон?» «Зроби коло по Манхеттену». «Хочу подивитися, що я тут наробила». «Вибачте, мем». «Я хочу оглянути свою власність», – роздільно сказала Лара. Лімузин м'яко рушив з місця. Зупинки йшли одна за одною. Торговий центр, квартал багатоквартирних житлових будинків, кондомініуми. Далі маршрут полягав повз Камерон-сквер, Камерон-плаза, Камерон-центр та потворного поки що скелета Камерон-тауєр. Дивлячись у вікно, Лара думала про тих, хто живе та працює в цих нових, підкреслено елегантних будівлях. «Мені вдалося зробити це місто кращим. Вдалося те, що я хотіла. Але чому не спадає спокій? Чого не вистачає?» Вона знала. Вранці Лара зателефонувала до імпресаріо. Доброго ранку, містере Елербі. Вітаю вас, міс Камерон. Чим можу допомогти? Я хотіла дізнатися, де цього тижня виступає Філіп Адлер. О, у нього дуже напружений графік. Завтра ввечері Амстердам, звідти він вилетить до Мілана, потім Венеція. І вам назвати всі пункти його маршруту? Ні, дякую. Цього цілком достатньо. Мені було просто цікаво. Дякую вам. Завжди радий нагадати послугу». Лара прийшла до кабінету Келлера. «Говард, мені потрібно в Амстердам». Він здивувався. «У нас там якісь справи?» «Так, з'явилася одна ідея», – ухильно відповіла Лара. «Перевірю і дам тобі знати. Розпорядися, будь ласка, щоб мені підготували літак». «Але Берт відлетів на ньому до Лондона. Ти забула?» Зателефоную, скажу пілоту, щоб завтра був тут. Літак мені потрібний сьогодні. Лара і сама здивувалася тієї вимогливості, що пролунала в її голосі. «Добре, візьму квиток на комерційний рейс». Повернувшись до себе, вона наказала Кеті. «Вирушай за квитком до Амстердама. Найближчий виліт». «Так, міс Камерон». Двері прочинив Келлер. Довга ти будеш відсутня» наносить відповідальна нарада. Чекай мене за день, може за два. Хочеш, полечу разом із тобою? Дякую, Говард, наступного разу. У мене була розмова з приятелем, сенатором із Вашингтона. За його словами, в уряді ходить проєкт закону, який позбавить нас майже всіх податкових пільг. Якщо закон ухвалять, ми залишимося без прибутків. Ідіоти. Цим вони занапастять весь будівельний бізнес. Так, мій приятель голосуватиме проти. Упевнена, на він один. Закон – пуста витівка, сказала Лара. По-перше, задзвонив її особистий телефон. Лара байдуже подивилася на апарат. Дзвінок повторився. «Ти так і не знімеш слухавку?» – спитав Келлер. «Ні». Після п'ятого довгого гудку, Пол Мартін поклав слухавку, з голови не йшли думки про Лару. Останнім часом вона якось віддалилася, стала стриманішою. Невже з'явився суперник. Ні, Лара моя, моєю вона й залишиться. Політ літаком авіокомпанії KLM приніс Ларі задоволення. Крісла в салоні бізнес-класу схиляли. До розслаблення, стюардеси, сама увага. Вона була настільки збуджена, що не звертала жодної уваги ні на напої, ні на запропоновану мил... миловідною дівчиною вишукану їжу. Що я роблю? Хто на мене там чекає? Швидше за все, Філ буде надто зайнятий, щоб приділити мені хоча б годину. Зайва настирливість може зіпсувати те небагате, чого вдалося досягти але відступати вже запізно. Пізно. Телефоном Кеті замовила їй номер люкс у гранд готелі. «Думаю, від вам сподобається, міс Камерон», з усмішкою сказав клерк, що стояв за стійкою. «Напевно. Я чула, що сьогодні ввечері Філіп Адлір дає черговий концерт. Ви не знаєте, де він відбудеться?» «Зрозуміло, знаю, мем. Чи зможете принести мені квиток?» «Я вважаю це за честь, мадам!» Не встигла Лара увійти до номера, як задзвонив телефон. «Як долетіла?» – запитав Говард Келлер. «Дякую, чудово!» «Лара, я щойно розмовляв із двома банкірами щодо угоди на сьомій авеню». «І?» «Обидва вхопилися за неї обома руками!» «Я це передбачала!» Вона навіть не спробувала приховати свого торжества. «Починай збирати команду!» Архітекторів, інженерів, нехай включаються до роботи. Зрозумів, завтра передзвоню. Поклавши слухавку, Лара подумала, чого б я коштувала без Келлера? З ним мені точно пощастило. Чому б не знайти для Говарда потрібну пару? Майбутній концерт здавався Філу Адлеру найпершим його виступом. Після ранкової репетиції з оркестром він з'їв легкий сніданок і, щоб відволіктися від думок про вечір, вирушив до кінотеатру. І все ж, дивлячись на екран, Філіп щоразу повторював у мозку комбінації клавіш, підраховував довжину пауз. Пальці автоматично вибивали на ручці крісла ритмічний дріб. Так тривало до тих пір, поки чоловік, що сидить перед ним, не обернувся – і обуреним шепітом не сказав, «Чи не могли б ви барабанити по власному коліну?» «Заради Бога, вибачте!» Підвівшись, Філіп вийшов на двір. Навколо поспішали у своїх справах перехожі. Він розсіяно побродив по залах музею історії міста, перетнув ботанічний сад і неквапливо рушив уздовж ринку, що розкинувся на площі. До четвертої пополудні Філіп повернувся в номер, щоб трохи подрімати перед концертом. Йому й на думку не спадало, що поверхом вище нудиться в очікуванні вечора Лара Камерон. Рівно о сьомій Філіп підійшов до службового входу в концерт Гебоу – затишний старенький театр, що знаходився в самому серці Амстердама. По вестибюлю ходили перші, найбільш нетерплячі його шанувальники. Він одягав фрак, коли до артистичної увірвався директор театру. «Усі квитки продані, містере Атлер, до останнього. Ми змушені відмовляти десяткам людей. Якби ви погодилися затриматись на кілька днів...» «Знаю, знаю, це неможливо, але я поговорю з містером Елербі». Філіп його не чув. Думки були зайняті музикою. Зніяковівши, директор позаткував до дверей. Замить у, неї, у них постукали. «Маестро готовий, містере Адлер. Час!» Він витягнув уперед руки. Пальці трохи помітно тремтіли. Впоратися з хвилюванням, що охоплювала перед виходом на сцену, ніколи не вдавалося. Те саме відчували і всі великі. Горовиць, Рубенштейн Сьоркін. У шлунку поверталася холодна грудка. Серце тьохкало. Чому ще разу я маю проходити через цю агонію? Кинувши останній погляд у дзеркало, Філіп вийшов із виральні, розмірено пройшов довгим коридором і почав підніматися крутими сходами, що вели на сцену. Остання сходинка. В обличчя б'є промінь прожектора. Оплески. Але ось пальці опустилися на клавіші, і нервовість, що його знідала, зникла. За роялем сидів не він, інший, чий незворушний спокій вражав, чия витримка викликала захоплення. У залі залунала музика. Лара відчула, як по шкірі пробіг електричний струм. У присутності Філіпа вона хіба що впадала в гіпноз, і її внутрішній я – Розмивалася. «Ми станемо чоловіком та дружиною», – подумала вона. «Я це знаю». Відкинувшись на спинку крісла, вона цілком віддала себе чарівним звукам. Як завжди, концерт став справжнім тріумфом музики. Після його закінчення у вітальній артистичної вбиральні було не проштовхнутися. Філіп уже давно привчив себе ділити захоплений натовп на дві групи – шанувальників та колег-музикантів. Перші завжди шаленіли. Другі, коли талант виконався, опинався на висоті, щиро вітали піаніста з успіхом. Коли ж щось не задавалося, вітання звучали ще більш сердечно. В Амстердамі у Філіпа було особливо багато шанувальників. Зараз він стояв оточений десятками несамовитих шанувальників, усміхаючись, роздаючи автографи, боячись образити своєю неувагою якусь абсолютно чужу йому людину. Щоразу звідки з чав крик «Ви мене пам'ятаєте?» І щоразу він твердо кивав «О, знайоме обличчя!» Філіп добре пам'ятав історію сера Томаса Бічама, що придумав хитрощі, які могли приховати від оточуючих його вже старіючу пам'ять. На запитання «Ви мене пам'ятаєте?» маестро незмінно відповідав «Звичайно ж, як справи?» «Як батько? Чим він займається?» Виверт спрацьовував доти, доки після одного з концертів, якась молода леді не сказала «Сьогодні, сер, ви перевершили самого себе». «Так, ви мене ще пам'ятаєте?» Бічам галантно схилив голову. «Зрозуміло. Як батько? Чим зайняти?» «З батьком все гаразд. Дякую. Його величність, як і раніше, править Британією». Філіп продовжував підписувати програми, краєм вуха ловлячи фрази. «Сьогодні тут грав сам Брамс. Мене так торкнувся фінал. Я скупив усі ваші диски». «І автограф для мами, будь ласка!» Раптом він відчув на собі чийсь палаючий погляд, підняв голову. Біля самих дверей стояла Лара. «Вибачте, вибачте!» Насило проклавши дорогу до дверей, взяв Лару за руку. «Який чудовий сюрприз! Але що привело вас до Амстердама?» «Будь обережна, Лара!» «Справи!» – побачила афішу концерту, Вирішила піти. Цілком безневинно, так? Ви сьогодні були неповторні, Філіп. Дякую, я. Він повернувся, щоб дати ще один автограф. Ми зможемо повечеряти разом? Так. Вечеряли у ресторані Балі на Лейденстрат. Варто було їм відчинити вхідні двері як відвідувачі, що й наскочившись за столиків, влаштували справжню авацію. «У Штатах, – подумала Лара, – оплески призначалися б мені. Але в ту мить вона щиро раділа за свого супутника. «Для нас велика честь приймати вас, містери Адлер», – сказав метрдотель і повів їх до столика. «Дякую». Посівши, Лара непомітно окинула поглядом зал ресторану. «Вас тут люблять, Філіпе», – він похитав головою. «Люблять не мене, музику. Я лише посередник». Це стало зрозуміло багато років тому. Я ріс досить самовпевненим юнаком і одного разу, після сольного концерту, коли публіка вибухнула оплесками, я з дурною усмішкою відважив їй уклін. Слава Богу, диригент підняв аркуши з нотами і потряс ним у повітрі. Оплески стали гучнішими. До людей дійшло, що вітають Моцарта. Той урок мені вже забути. А вам не набридає день у день грати одне й те саме? Ні. Однакових концертів у світі не буває. Музика? Так, та сама, але диригент інший, оркестр інший. Після недовго спілкування з офіціантом Філіп продовжив: Музикант завжди прагне досягти у вканані досконалості. Але це просто неможливо, тому що музика вища за нас, краща за нас. Щоб зрозуміти задум композитора, доводиться постійно шукати нові форми. І ви ніколи не відчуваєте задоволення? Ні. Будь-якому автору властиве особливе. Властиве лише йому звучання. Граючи Дебюсі, Брамса, Гайдна, я постійно намагаюся намацати специфічну тональність кожного. До них під'їхав візок. Кухар-індонезієць із скурпульозною майстерністю виконав замовлення. Під скляною кришкою було видно 22 страви, кілька сортів м'яса та риби, курча, приготовлене на пару рис, овочі та десерт. «Невже це все можна з'їсти?» – засміялася Лара. «Голандці не скаржаться на відсутність апетиту». Очі Філіпа посміхалися. Не відриваючи погляду від її обличчя, Філіп ловив себе на тому, що суспільство цієї молодої жінки доставляє йому неусвідомлену якусь тривожну насолоду. Розпещений увагою безлічі прекрасних дам, у глибині душі він був змушений визнати. На жодну з них Лара не схожа, сильна і в той же час тендітна, Лара явно не усвідомлювала, наскільки вона красива. А її голос – грудний, чуттєвий. «Так, у ній мені все подобається». «Куди ви маєте намір їхати далі?» – запитала Лара. «Завтра – Мілан, потім – Венеція та Відень, звідти до Парижа, Лондона, Нью-Йорка». «Звучить дуже романтично», – Філіп засміявся. «Ось ніколи б не сказав». Товкаючись в аеропортах, нудні номери готелів, ресторанна їжа. Добре, що музика відволікає від цієї рутини. Ненавиджу пазувати фотографу, який каже «Зараз вилетить пташка». Боюся, я не зовсім зрозуміла. Дуже важко бути виставленим на загальний огляд, посміхатися тим, до кого тобі немає абсолютно ніякої справи, постійно бачити довкола чужі, незнайомі особи. «Це я знаю по собі», – повідно промовила Лара. Вечеря, Вечеря наближалася до кінця, коли Філіп сказав, «Після концерту так хочеться відпочити. Може, зробимо прогулянку каналами?» «Я – за». Вийшовши з ресторану, вони перетнули набережну і піднялися на палубу невеликого суденця». Темне небо було безмісячним, але місто виблискувало тисячами крихітних вогнів. Їх відображення, що коливаються на воді, створювали атмосферу чарівної казки. Динамік біля рубки капітана заколисував оповіддю чотирма мовами. Зараз ми пропливаємо по вспобудованій в середні віки будинки, що належали найзаможнішим представникам торгової гільдії. Зверніть увагу на фронтони, їхні ліпні деталі унікальні прямо по курсу височі дзвіниця церковного храму. Через канали перекинуто 12 мосів. Вранці в тіні в'язів часа ховаються з мольбертами художники. Десь позаду залишився смалсте ус. найвущий в Амстердамі будинок фасад якого не перевершував по ширині звичайні вхідні двері. Потім Весеркерк, увінчаний короною Максиміліана, засновника династії Габсбургів. По обох берегах виднілися човни, що служили дахом для сотень сімей. «Дивне місто», – тихо сказала Лара. «Вам ще не доводилося бувати у ньому?» «Ні». «Ви тут у справах?» Лара зробила глибокий вдих. «Ні» але мені здавалося, я тут для того, щоб зустрітися з вами. У грудях Філіпа піднялася гаряча хвиля. Мені приємно це чути. І ще одне зізнання. Я казала, що люблю класичну музику. Це неправда. Куточки його губ здригнулися в посмішці. Знаю. Знаєте? Професор Майер, мій старий друг, Якось він зателефонував, щоб розповісти про прочитаний вам курс лекцій з творчості Філіпа Адлера. Старий боявся ваших планів. І він мав рацію у своїх побоюваннях. Маєте подругу? Це серйозно? Лара зніяковіла. Вибачте. Завтра я полечу, і все. Філіп ніжно стиснув їй руку. Давай зійдемо на берег. У готелі Клерк просягнув Ларі пачку послань від Говарда Келлера. Вона поклала їх у сумочку, не читаючи. Потім, потім, зараз важливе інше. «Твій номер чи мій?» – прошепотів Філіп. «Твій!» – ледь не прокричала вона. Цього моменту Лара чекала на все життя. Ось чого так довго їй не вистачало. Ось той незнайомець, чиє обличчя переслідувала її з дитинства. Поки Філіп відчиняв двері, Лару пожирало полум'я. За порогом вони обнялися. Губи Філіпа виявилися вимогливими, але вона не чинила опір. Видихнувши Господи, о Боже, Лара почала зривати з нього одяг. Тишу, що панувала в номері, розірвав гуркіт грому. Амстердам накрила важка, як свинець, хмара. По шипці застукали краплі дощу. Струмки води пестили сіни будівель. Призовно дзюрчали в жолобах, цілували цегляні кути і безшумно вбиралися зеленими газонами. Неквапливий спочатку темп прискорювався і наростав. Літній дощ змінювала буря удари якої ставали все лютішими і досягали свого апогею в сліпучому спалаху блискавки. Небо тряслося. Гроза закінчилася так само раптово, як і почалася. Лара без сил лежала в обіймах Філіпа, шкірою вбираючи сильне биття його серця, наче вгадуючи його. У пам'яті Адлера випливли слова старої пісні, Відчуваєш, як крутиться під ногами земля? Бачить Бог, відчуваю, подумав він. Та й швидкість. Якщо накидати портрет Лари музикою, то це має бути Баркарола Шопена чи фантазія Шумана, поступово їх тілами знову опанувало збудження. Філіп, слабким голосом промовила Лара, так, хочеш? «Я вирушу з тобою до Мілана». «Так, так!» З груди його вирвався низький стогін. «Добре», – прошепотіла Лара. Волосся її розкидалася по подушці. За вікном знову пішов дощ. Повернувшись у свій номер, Лара відразу подзвонила Келеру. «Спиш, Говард?» «Ні», – голос звучав хрипко. О четвертій ранку я зазвичай роблю домашні завдання. «Що там у тебе?» І Її тягнула за язик розповісти все. «Нічого особливого. Лечу до Мілана. Куди? У нас щось спільне з Італією». «Багато чого. Дуже багато», – подумала Лара. «Ти прочитала мої послання?» Я й думати про них забула. «Ще ні. Ходять чутки про казино». Які ж до комітету з проведення аукціонів надійшли скарги на ведучого? Не хвилюйся, пол Мартін вирішить усі проблеми. Тобі видніше, ти бос. Відправ мого пілота в Мілан, нехай чекає. Домовилися, але спикошеня. До четвертої ранку пол Мартін так і не схилив голови. На касеті автовідповідача в лареному кабінеті. Зберігалося кілька його повідомлень, проте прослухати їх, мабуть, не було кому. За старих часів Лара завжди попереджала про свої відлучки. О чому справа? Що вона задумала? Будь обережна, дівчинко, подумав Пол. Дуже обережна.